Можна пояснити, мабуть, бажанням наподобити барву рослини. Можливо, однак, почасти пояснити це звичаєм, що існує ще на півдні Київщини, село Свинарка Черкаського повіту та село Вербіївка Звенигородського повіту, робити налобні оздоби. А в Старобільському повіті на Харківщині – височні, з зеленого качиного пір'я. Переважно з закрученого пір'я з хвоста качура. На Київщині це пір'я встромляють між двома вшитими вздовж стрічками, що потім їх нав'язують на лобі нижче вінка. Формою вони дуже нагадують гуцульське чільце, від слова «чоло», що складається з підвішених до дрота вузьких мідних пластинок які мають вигляд чи маленьких стручків, чи пелюстків квітки. Чільце носять на лобі, теж під вінком. Здається, тільки самі молоді. Це чільце теж являє собою безперечний пережиток старовинної налобної оздоби князівського періоду, запозиченої з Візантії, та яка дістала назву Рясна. Гуцульське чільце, що я його придбав для музею імператора Олександра Третього, своїм малюнком дуже підходить до подібної оздоби на малюнку у випуску древності Дніпров'я Ханенка. Друга форма, що в ній існує у гуцулів та сама оздоба – це ремінчик або шнурок з нанизаними на ньому у великій кількості пластинками з жовтої міді. Вирізаними в формі пелюстка чи листочка з потрійним розгалуженням. Ця форма також досить архаїчна, бо ми її зустрічаємо коли не в формі діадеми, то у вигляді похоронного вінка. А в одній з грецьких гробниць у керчі. Крім гуцулів, подібні оздоби переховали ще у сербів у вигляді невеличких підвісок, що являють собою мініатюрні наподоблення ріжних речей та нанизані на шнурок або на ланцюжок. Трапляються вони і у інших південних слав'ян, в яких вони, мабуть, під турецьким впливом складаються з дрібних монет, іноді золотих, але здебільшого фальшивих, що навмисне для цього фабрикуються. До оздоб волосся належать ще нарешті уплітки, що вживаються в галичині, та складаються у бойків з двох сплетених на кшталт кіз червоних гарусних ниток, вплетених у коси та об'єднаних внизу в одну або дві великі китиці, що висять мало що не до землі. А в гуцурів з таких самих гарусних кіс. Обсаджених мідними бляшками або просто гудзиками та обгорнутих кілька разів навколо голови. Сережки також були оздобою українок з незапам'ятної старовини. Але археологічні їх форми, як, наприклад, відомі сережки київського типу, що не мали в собі, правда, нічого властиву київського, зовсім не заховались на Україні. Значно ліпше утримались старовинні форми сережок з намистинок. Згідно з відомостями небіжчиці Радакової, що дала опис золотарства на Харківщині, тамошні золотарі виробляють два сорти сережок. Один сорт для великоруських жінок, а другий для українок. Сережки для українок являють собою гачок, Розширений спереду, а до нього підвішений щиток, куди вставлене маленьке кольорове шкло та прикріплені ще три довгі та вузькі підвіски, що наподоблюють колишні намистинки. У виборі матеріалу для оздоб до сережок також помітна різниця. Українки воліють коралі, а великоруські жінки бурштин.